Esta noite no será, quero te coller da a mim, quero ser, ser canso Esta e poder ir vela. cada vez que luz, cada noite. Con o nosso correspondente na costa da morte, Óscar ah, sí, Reis. Muy boa tarde, Óscar. Que tal, nada, xa casi non me pillade, xa, eh? pero ten causa justificada. Hombre, parte, claro. Si ben, porque tuvemos aquí a presentación do libro de Inteligencia Artificial para a sociedade en Tisterra, a casa do concello. Pues, Entonces, bueno, disculpado, e ao mesmo tempo pois pues agradecerche que perdas os minutos connosco porque si estabas ocupado non teñas por que <risa> es... <Nah, risa> no, non te preocupes, non <risa> nos preocupes, que me pillaste así un pouco da cármena, pero vamos a intentar comentarvos, bueno, sobre todo darvos algo cre outra novidade interesante onde, por exemplo, asistimos a recollida dos premios Argallando.gal Argallando é unha iniciativa da xencia de modernización tecnolóxica de Galicia mm. na que se recollen propostas do alumnado de, de Galicia sobre os retos tecnolóxicos que conectan coa, coa tecnoloxía, coa tradición moral e nos presentamos no, no nos oíes a través da aula FEMI de Fisterra e, mm. e conseguiron ser premiados Muy o deseo cabazo da memoria o cabazo da memoria Eh, o, o que fai é que o alumnado recolheu fotografía antigua da Costa da Morte mm. doulle vida a esa fotografía e despois eh, fui eh, a través da radio que temos no, no instituto, pues deronlle pues, eh, vida, voz describiron, por exemplo pues, para que servían a sella, como era o transporte público antes, como eran as romerías de antes e ao final o que se buscou foi un pouquinho pues, eh, bueno, ese Eso es cierto, no, es cierto fundamental de que de que as, uh, a tecnología sempre ten vinculación un pouco coa a co tradición si se claro. busca, claro, sí, en sí, este sí. caso pues par galleando pues, eh, un pouco este tipo de bueno, presenta este tipo de, de singularidades es eh, muy interesante. ¿no? Muy bien, muy bien. Pues felicidades. Sí. Sí, pues, nada, seguimos aí na, na historia ¿Sí? eh, despois por outra parte o, o que si sí me gustaría comentarvos é puis pues, é a importancia dos, dos, dos clubs de lectura que se están empezando a montar damén pues, a, a, a través de, dos distintos Espazos educativos da costa da morte Ajá. esta semana puis eh, salía a, a, adiante pu pues, ao primeira sesión en enballos é eh, precisamente que pues, contábamos con con con Antía Yanes que é unha, ah. unha escritora da que sí, moi sí, coñecido, moi sí. fui profesor de feite de tecnoloxía no noso centro, pero dedicase a escribir, ¿no? Entonces, van sí, sí. bueno, un poqueño nese nesas pues, eh, un, un exemplo, non integrando a paz a nenos a profesorado un pouco na no tema da lectura a través da biblioteca escola. Mm. Tamén a ensinarnos de de pois pues, eh, Queremos decir que mañán, bueno, mañán, mañán non, hoxe, ten eh, lugar os Premios Fouciño, están ora en marcha, non? que o audiovisual da Costa da Morte se concentra pues, para recoller diversas propostas de, de, de, en, nas diversas categorías, tamén escolar, pero, por suposto, libre, eh, e os creadores da, da Costa da Morte, dan se cita ali hoxe, van a entregar os Premios Fouciño, que están eh, están organizados polo Concello de Zas, e, e hoxe pois, un pouco a, a festa do, do audiovisual galego ali na, na, no, no Concello de, de Zas, na, na parroquia de, de Valle. Mm -hmm. E despoxe comentarvos tamén que é moi importante para, para todos eh, nós pois, é, a, a posta en marcha dun centro de interpretación sobre as baleas en, en, en caneliñas, aquí na, no Concello de, de Fe, Eh, se, se está pondo en marcha pues este este centros de, de interpretación que ten pois pues, eh, pues, bastante interés, ¿no? uh -huh. E por último, destacamos tamén que en Corme, o Autoridade Portuaria da Coruña, pois pues, está pondo en marcha pues, a actuacións no, no entorno do Cabo do Rocodo, bueno, o proxecto xa foi presentado eh cidadanía e eh, ten pois pues, eh aceptación, con algún que outro pues, algún algo que autosuxerente, pero se vai a levar a cabo a recuperación de ese E tamén a raíz dos incendios. Desde verán, uh -huh. o Concello puxe en marcha unha oficina, o Concello de Ponteceso, no que eh, están, a, de alguma maneira, a coordinar todas as accións para a recuperación dos montes, separábase tamén un pouco da concentración comunal de, de mancomunar os montes non? neste Concello, que é un pouco, pois, pues, unha sugerencia que tamén queda aberta non a raíz dos lumes, sino tamén Para o, para o futuro para unha explotación máis sostenible no Monte Galego pois é xa mancomunación dos, dos, dos montes. Este é un pouco o resumen que vos traio, así un pouco acelerado porque xa se sei que tendes pouco tempo tamén mm. e eh, querei así un pouco para o final eh, lembrándolos como sempre que vamos a, a poder mañán escutar o vosso programa a partir das 10 da en Radio Roncudo que para a semana que vem terá importantes novidades a vos comento, porque se vai a trasladar a biblioteca a radio vais a trasladar a biblioteca de Corme o cal pues, vai a ter pues, unha serie de actividades para dinamizar tamén ben importantes Eh, que, que vamos a repetir o programa e que toda a información que que podes atopar entre subedobles puntos que pasan a costa.ga como, como cada semana moi ben, o, a próxima semana do que facemos e darche punto como dicíamos antes o, sí. na escola porque sí, tenos, eres, porque, porque hai festa, sí, festa de, de, de todos os santos e entón pois pues, eh, eh, hai que lle dar festa a, a, a todos os santos claro. ¿no? moitísimas bueno, grazas eh, vos, ata, ata dentro de 15 vénen. Vale, o sea, grandes, veña, moitas grandes. para todos, <ríe> igualmente, <ríe> igualmente, sí, igualmente. Sí, sí, sí. Pois pues, queridos escoitantes, un bocadinho, un bocadinho máis de música. Esta música sírbennos para dicirlles ata o vindeiro sábado queridos escoitantes. Este non este próximo non porque é festivo. Por o, o seguinte que teñan hasta dentro de 15 días. Que teñan feliz semana e que teñan grandes magostos. Eh, por certo tamén hai magos na nosa asociación. podense a aí a Federico Soler 71 que van a disfrutar dun gran magusto e viño do terra. vamos lá ah. Que teñan unha feliz semana. Pois, amigas e amigos, isto foi sempre en Galicia, en Radio Cornella, que a anoite sexo vos descanso e arrúa a vosa liberdade.